Не обов'язково самим у ці ямі сидіти. Можна жити де-небудь у Римі чи на Канарських островах. І тільки смикати за вірьовочки. Маю на увазі доларові вірьовочки. Але тим часом, пане Робінзоне, реклама – це для нас нині найголовніше. Маринка, звичайно, це добре, але як перші кроки. Настав час рекламу народного цілителя України Робінзона – Піднести на рівень високих завдань Як писали в часи розвиненого соціалізму Щоб не ріденький дощ маринених слів Падав на голови юрми А злива Щоб з усіх чотирьох сторін світу У вуха обивателя линуло Про великого Робінзона Про чудо Робінзона Наше суспільство Наскрізь міфологізоване Воно без міфу не може існувати А демократи Цяцьку одібрали. Маринка має рацію нема Леніна, нема Сталіна, нема Карла Маркса і Павлика Морозова. Буде Робінзон? Ми над цим працюватимемо уже від завтра. Добре було б якнайшвидше вийти на українську діаспору, у них долари і колосальні можливості. Але українська діаспора занадто ідейна, вона вірить в Україну як ми до недавнього комунізм. Тут наші методи безсилі, ми з такими людьми не вміємо і не любимо співпрацювати. Тут потрібні інші важелі, а ці важелі у руках наших юних політиків. Треба виходити на них. Це ще попереду. Головне, що ми з вами, пане Робінзоне, в принципі домовилися. А деталі – це потім ми намагатимемося вирішувати їх з Маринкою та Паною Таїсою. Навіщо вам із ваших духовних вершин опускатися до земних реалій? Про згоду мою Ростислав і не запитував. Ніби усе було вирішено без мене. На небесах чи де-інде. Але оскільки я переважно мовчав, це і була моя згода. Мовчазна згода. Я ж мовчав, Бо розумів, за його лагідними словами, лагідним усміхом залізна логіка. Якщо не ця зграя, то якась інша, можливо, ще гірша, нахабніша, агресивніша, мене заграбастає. Дозволивши вивести себе на ринок, я тим самим дав згоду підлягати його жорстоким законам. Законам первісного накопичення капіталу. І ще за спиною цього молодого і вродливого вовка стояли Таїса і Маринка. Двоє людей, єдино близьких мені у всьому світі. Я це розумів. І покірно плив за течією. Тут до землянки прискакали, як дві козулі, Маринка з подругою. Подруга сказала «Бонджорно» і поцілувала Янгула в щоку. Маринка сказала Хелоу і поцілувала Янгола тьми в іншу щоку. Подругу я вже зустрічав у домі балерини. Таїса, хоч власну дочку бачила у мріях і снах замужем за іноземцем, називала її інтердружиною. Жіночка справді була спритна, встигла вже тричі вийти заміж, в останнє за позатого італійського професора. Професор жив переважно в Римі, вона переважно в Києві, возячи коханців у шикарній Тойоті. Вона ж звела Маринку із Ростиславом. Хай їм обом Маринці Ростиславові щастить. Хто-хто, Маринка не має наміру повертатися в Україну. Ростислав планує бувати в Україні лише нальотами у справах свого бізнесу. Він уже досить має у зарубіжних банках, аби забезпечити собі і Маринці безбідне існування Хоч, думаю, не все так гладенько, як здається Маринці Це уже ми готувалися до відльоту в Америку Уже мали на руках білети, коли біля нашого дому в Жолудівці, різко загальмувавши Зупинився чорний, як воронове крило із затемненими вікнами «Мерседес» Маринка з матір'ю поїхали в район до юриста. Я і Ростислав домували. Я приймав хворих, але у вікно бачив. Ростислав стоїть біля машини Струнко, як молодий солдат перед сержантом. А до нього з Мерседеса щось говорять. Скоро дверцята зачинилися, і Мерседес рвонув із місця. Ростислав вертався до двору геть білий з лиця. У дворі дістав з кишені свої мальборо, але довго не міг узяти з коробки сигарету, тремтіли руки. Десь щось у його справах не ладиться. Настав час, коли звірі і зграї починають поїдати одне одного. Але тоді, за нашою зустрічі на острові, біля землянки, він був ще упевнений і рішучий. Пружно підвівся за столу, подав мені руку. «Дякую сердечно за чай, пане Робінзоне. Але, даруйте, уже маю вертатися до Києва. Життя у сфері бізнесу – суцільна каторга. Підприємництво – творчість. А творчість, як ви знаєте, вимагає повної самопожертви. До скорої зустрічі! Тим часом усі наші ділові справи через Маринку» і приязно усміхаючись, Ростислав стиснув мені долоню. Рука його справді була сталева, долоня моя геть уніміла, а він усе не відпускав, лагідно зазираючи в очі. Вони уже збігали стежкою вниз, а я усе ще не відчував своїх пальців, ніби вони побували під пресом. Маленьке попередження мені, Нагадування про те, хто є хто. Аби я не вельми вовтузився під клієнтом. Пам'ятаєте анекдот? Біль у пальцях з'явився потім. Той біль і нині у моїй пам'яті. Що ж, час мені виходити на арену цирку. Натовп прагне видовища. Натовп прагне чуда. Туман ще густіший, аніж учора. Жодного просвідку, Бог страйкує. А мене прирік на ріль Штрейкбрехера. Я вийду на арену, А далі хай як буде, Як воля його. А волю його я знаю наперед. Бог як завжди промовчить. Він як завжди вдасть, Що не чує і не бачить, Що діється на землі. Таїса у дечому має рацію. Якби Бог чув і бачив, що діється на землі, він давно б збожеволів від безсилля свого. А якщо він всесильний, і все чує, і все бачить, але й перстом своїм не ворухне, аби порятувати дітей людських від голодної смерті, від кулі, від землетрусу, від пожежі, від хвороби, тоді хто він? Я богохульствою. На краю, на грані, в останні хвилини свої земні. Але не хочу, не бажаю іти на той світ із заплющеними очима. Покірно, як барану різницю. Зневірені, змучені, розгублені в життєвій веремії люди, прагнуть чуда. Але чуда не було, нема і ніколи не буде. Усе, усе, тільки наші фантазії. Наші химери Краса порятує світ Які наївні Теревені інтелігентів Слова, слова, слова Або Бога нема Або Бог немилосердний До нас людей Або рукою його водив І водить диявол Як учитель рукою школяра Що шкрябає у зошиті Перші літери але, скажи я зараз про це, Юрмі, ніхто не повірить. Втім, і не треба, аби повірили. Бо опиняться голі і босі на морозних світових вітрах. Ми потребуємо одежі не лише для тіла, але й для душ своїх беззахисних. Бог – лише одежа наших душ, порятунок від космічного холоду, космічної безкінечності і пустки – Більше ніщо. Бога нема, диявола нема, острова нема, і мене нема. Усе я вигадав. Є тільки туман, туман із слів, у якому я заблукав. Прости мене, Боже, за богохульство моє нерозумне. Бог не пастух, а я не вівця, яку треба вести на очкурі. Бог Моральний духовний орієнтир у пусті космічній. Якщо навіть мураха в малості своїй бачить зорю на небі і орієнтується по ній, невже ми, люди, сліпіші від мурахи? Якщо і мушу кого винуватити, то лише самого себе. Бог покликав мене на острів і дав свободу дій. Я сам зрадив Бога в собі. Я сам покотився з гірки в обійми Андрія Ротаня і вийшов на круги своя. Подав руку Андрію Ротаню, і він мені подав руку. Рука руку миє. Ворон воронові око не виклює, як там ще. Зрослися ми руками і душами. І третя рука підперла. Ростиславова! Піраміда у школі, на уроках фізкультури. П'єдестал для Робінзона Великого. Де Робінзон Великий, лише видима частинка айсберга. Для маси, для загалу. А під ним тьма темна. Зграя голодних вовків. Ось хто ми, вовки, які одігнали від здобичі вовків ситих, залежених вовків, які облінилися від хронічної ситості. Розділ десятий